vi in din Vi alla med in din Fältjulklappen är en ljuspunkt för många beredskapsmän Folke Bernadotte talar väl för fältjulklappen Fältjulklappens enda mål är inte att en enskild person- ska skicka en julklapp- till en viss namngiven mottagare. Utan avsikten är- att det ska vara den okända givaren gåva- till den okände soldaten. Paketet får inte väga mer än tre kilo- och ska representera ett värde- av minst fem kronor. Sprit får inte förekomma i paketen- och inga vanliga matvaror. Däremot kan jag rekommendera andra saker- som cigaretter, choklad, karameller, text, torkad frukt, rakgrejer, skrivgrejer, knivar, ficklampor, kompasser, hängslen, livrämmar, militärsocker, varma skrumpor och yllahalsdjurkar, handskar, böcker, mönster med mera. Sen är det bara att lägga ihop allting i ett trevligt paket och skicka det på posten fort och fritt till fältdjurkraften Stockholm. En beredskapsman berättar om julen. Vi fick julklapp då på middagen. Vi längtade efter de vi paketen. Ni visste att det skulle komma? Vi visste att det skulle komma på omvägar. Fick vi reda på det. Och sedan då så fick vi tog upp dem så var det ju massa fina saker som vi fick. Mest praktiska. Det var halsduk och det var cigaretter och det var tidningar. Jag tror nästan på att jag fick en tidning som heter Trisse. För det Precis som om jag skulle varit barn på nytt igen. Berätta lite om vad kamraterna fick. Ja, vi hade ju en del kamrater. Vi hade en krigskassör, han fick en kulram. Och kommissarien, han fick en liten leksaksbis. Och så en bilofficer, han fick en liten leksaksbil som knappt kunde gå. Så jag hade förtjusande roligt allihopa utav det Vi var som stora, eller små barn rättare sagt.